День Дорогі друзі! Нікому не потрібно пояснювати, що таке фольклор. Адже кожен з нас знає хоча б декілька народних пісень, пам'ятає з дитинства безліч народних казок, до життєвих ситуацій може прикласти прислів'я або приказку. Мій сьогоднішній співрозмовник збирає і досліджує перлини народної творчості багато років. Поет і науковець, доктор філологічних наук Микола Костянтинович Дмитренко є завідувачем відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Микола Костянтиновича, у своїй книзі «Символи українського фольклору» ви говорите про фольклорне мислення українців. Які ж його особливості? Особливості такі ж самі, як і особливості фольклорного мислення всіх інших народів світу. Але із єдиним зазначенням, що українці формувалися саме на цій території, у цих ландшафтах, за цими краєвидами біля наших річок, лісів, степах, і тому фольклорне мислення українців за походженням дуже архаїчне, давнє, але проте з розвитком цивілізації і фольклорне мислення теж зазнавалося. Змін. Але релікти архаїчного мислення ми знаходимо і сьогодні у багатьох жанрах фольклору. А які саме риси фольклорного мислення збереглися у мисленні наших сучасників? Всі ознаки фольклорного мислення ми маємо на сьогодні. Фактично, все збереглося, тому що так формувалося людське мислення. І за декілька тисячоліть, скажімо, людина дуже мало змінилась. Техніку розвиваємо, інформаційні технології розвиваються, а людину мало вивчено і фольклорне мислення, те, що було пов'язане раніше із предметами побуту, які вже фактично відійшли, то воно переноситься на інші предмети побуту і творяться різноманітні заборони, табу, як казали раніше, забобони щодо сучасних реалій. Тому фольклорне мислення фактично властиве і сучасній людині, так само як було властиве і попередникам. І всі люди є носіями фольклору. Без винятків. Є видатні носії, естетично розвинуті, обдаровані особистості, з якоюсь особливою пам'яттю, специфікою сприйняття життя, такою, що вони вбирають у себе багатство свого роду, поколінь, середовища і можуть потім витворювати. А більшість людей просто є носіями і часом можуть видати, кажуть, на гора якісь перли. Несподівано, бо воно зберігається у прихованій формі і не завжди застосовується те, що ми кажемо: фольклорна свідомість, фольклорне мислення. Фольклор сьогодні, хоч у тих старих формах начебто відмирає, проте творяться нові. І ми маємо багато таких мобільних жанрів, і анекдотів, і різних прислів'їв, і того, що в інтернеті зустрічаємо, стає надбанням багатьох мас. Через те фольклорне мислення не вмирає. Тобто ми мискуємо всі традиційно по-фольклорному, і тільки творчі, оригінальні люди часом на кілька відсотків можуть від цього відхилятися і мати небанальне, оригінальне творче мислення, індивідуальне. І вони потім стають помітними у цьому суспільному обширі. Це властиво видатним особистостям або, як кажуть у народі, божевільним. От ви говорили про забобони. Скажімо, всі ми знаємо, що розсипати сіль до сварки – це, власне, український забобон чи загальнолюдський? Таке повір'я є і в Білорусі, і в поляків, і в інших народів. Щоб сказати загально. Людський, то це невідомо, але принаймні в нас це повір'я існує вже, скажімо, тисячу років. Бо колись пригорща солі дорівнювала парі чи двом парам волів. Якщо давали так багато тварин за дрібку солі, то можна уявити, якою була цінною сіль в той час. А згодом промисел соляний розвинувся, і сіль зменшилась у ціні, і на сьогодні фактично за те, що хтось розсипить сіль, ніхто нікого не сварить, може десь випадково, хіба що. Але якщо так покопатися, виходить, під кожним забубоном можна знайти оце реальне підґрунтя, яке колись мало сенс, а зараз він утрачений. Я би сказав так, можна було б знайти, але чи можна знайти, оце питання дуже важко знайти якраз, тому що ми можемо тільки щось домислювати, приписувати, а докопатися до суті буває дуже-дуже непросто. Але за деякими зразками можна встановити істину. Тому що міфологічна свідомість нам вже, по суті, недоступна, ми повинні якимсь чином її реконструювати. Наша свідомість зберегла лише якісь залишки цієї міфологічної фольклорної свідомості. Так, міфологія – це спосіб пізнання світу. На тому етапі, коли формувалося якраз мислення людини, і люди так пізнавали світ, і вони порівнювали одне з іншим, і з того виводили якісь певні значення. Хмара, корова чи прості спостереження лягали в основу таких знань. А зараз твориться нова міфологія. Тільки єдине, що ми пізнаємо світ різними способами, не тільки через міфи, через створення якихось фантастичних образів і так далі. І наукове пізнання, і буденне пізнання, і, власне, поетичне пізнання, яке притаманне художникам-службам, Лова Поезія дуже близька до міфології, бо міфологічне пізнання – це спосіб освоєння світу як усвідомлений, так і, може, навіть більше підсвідомий, не усвідомлений. І коли через певні образи сприймався світ, аж тоді йшло розуміння і усвідомлення цього світу, тобто через образ. Зараз наша педагогіка, наприклад, навчає діток більше, виходячи із раціональних моментів, від розуму йдучи, і кажуть, «Не їж ножа, бо вріжеш губу або язика». А колись говорили просто «Не їж ножа, бо злий будеш, або хтось гостре, погано говоритиме про тебе». І це дуже впливало на дитину, на дитячу свідомість. І не хотіла дитина виростати з люкою, і безперечно дослухалася до таких заборон, до таких порад. І це впливало на життєствердження людини. А ці прямолінійні заборони мало ефективні, тому що воно не закорінюється в душі, в серці, як кажуть, і під сферу не заходить і не формує якось уявлення образу майбутнього. А має лише миттєве Всього часне значення, і через те воно буває мало ефективним, Микола Костянтиновичу. Ви науковець, але і поет. Що раніше почалося? Ваша власна поетична творчість чи захоплення народною творчістю? Мабуть, я наслухався ще з малих літ. Казок, пісень в родині, бабуся моя ліза дуже багато знала всього щодня. Фактично співала пісень і тужливих, і колискових. І жартівливих, ну і багато родових переказів всього ще не вміючи писати, я почав складати казочки десь у 5-6 років як було мені, почав казочки вигадувати, безперечно на основі, мабуть, розповідей тих, що чув, знав. Може, щось на основі побачено, власних спостережень, так що почав писати дуже рано і вірші почав писати десь у 7-8 років, потім прозу вже в шкільному віці, в старших класах. І фольклор записував звичайно у шкільному віці, від бабусі перші записи фольклору зробив і від матері. Зараз думаю, якраз доречно послухати ваші поезії. Я прочитаю декілька вірш із нової збірки, яка називається іноді. В нас у житті багато що трапляється, і буває щось стабільне, те, що завжди, а часом відбувається щось інколи зрідка, іноді. От на цьому концепті іноді побудована вся моя збірка поетична. Є тут якраз і фольклорні формули переосмислені по-своєму, відомі афоризми мудреців античних, середньовічних і нинішніх. Тому ця збірка для мене дуже важлива не як стан душі, не як якесь емоційне начало, а як, можливо, певна така поетична гра зі словом, з думкою, з образом». Іноді птахи схожі на людей, то співають, то каркають. Іноді птахи, як і люди, мостять гнізда, іноді залишають їх. Іноді птахи не схожі на людей. Люди на зиму не летять до вирію, та й літають вони іноді. Іноді військо баранів на чолі з левом перемагає військо левів на чолі з бараном. Іноді лев перемагає баранів і без війська, іноді барани уявляють себе левами, іноді, як не дивно, леви стають баранами. Іноді запитують, яка квітка найкраща, іноді називають троянду, ромашку, навіть квітку будяка. Смаки в людей різні, але древні про смаки не сперечалися, найкраща квітка не зірвана». Іноді квітка схожа на метелика, іноді метелик на квітку, іноді і квітка, і метелик потрапляють до одного гербарію. Загадую, друзі, ви передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Триває розмова з поетом і науковцем, доктором філологічних наук Миколою Костянтиновичем Дмитренком. І говоримо ми про фольклор і про поезію. Які тварини найчастіше фігурують у фольклорі? І яке їхнє символічне значення? Найчастіше трапляються ті тварини, що живуть біля людей. Тобто одомашнені. Дикі також... Але менше. Найбільше це безпосередньо переручені тварини, тобто це кіт, кішка, кінь, собака і деякі домашні птиці, гузка, качка. Коли ми говоримо про коня, скажімо, то це дуже складний образ символ, бо він в собі містить значення і світле, сонячне начало, і має якісь темні характеристики по той бічі. Ну, З конем пов'язано, скажімо, те, що на небі колісниця запряжена на кіньми із сходу до заходу тягне сонце. Потім, коли вже сонце сідає, колісниця припиняє рух, але сонце перехоплює качка і по підземних темних ріках перепливає з ним через ніч до світанку. Так відбувається така символічна дія, своєрідна естафета, коли кінь передає качці такий скарб, як сонце. Тому, наприклад, в нас у символіці, пов'язані із конем і з качкою, надзвичайно багато різних значень. Це, скажімо, працьовитість стосується і коня, і качки спільне є, і вірність господарям, але більше стосується коня. І кінь – символ робочої сили, тобто це якраз та тварина, яка символізує силу і виконує ті функції, що покладає на неї господар. Дехто пише, що, скажімо, навіть форма коня, тварини, така його будова, що ніби спеціально спина призначена під сідло, а його морда під зуби, під вуздечку і так далі. Це трохи виглядає наївно, бо так людині хочеться, щоб так воно виглядало, але мабуть, так воно не є і не мало б бути, бо кінь символізує передусім не рабство і не рабську працю, а свободу, волю, швидкість, спритність, смітливість це його основні значення, а вже оці, що пов'язані з роботою, із тим, що вершники сідають на нього там і щось перевозять, це вже, можна було б сказати, другорядні. Тому що спочатку кінь був вільний і, відповідно, його порівнювали з вітром у полі, таким швидким. Сонячна гриба в нього розвивалася на вітрі. Тому на коня дивились, передусім, як на вільнолюблену тварину. А потім вона стала вже працювати і навіть кажуть, що «Як грішний чоловік вмирає, то він потім на тому світі протягом року наш кінь щось тяжке на собі возить. Такі записи зустрічаємо. І в казках». Образ летючого коня, образ коня і в загадках, і в прислів'ях та приказках. Навіть візьмімо зразок «знайся кінь з конем, а віл з волом». Тобто вже в цьому випадку ми бачимо різні погляди на тяглових тварин і їхню роль у господарстві. Кінь – це щось вище, а віл більш заземлений і немає таких характеристик летючості, швидкості, бо він повільний, хоч і сильний. Цікаво, а чи є такі образи-символи, які Тлумачиться подвійно, тобто уособлюють і щось дуже позитивне, і щось дуже негативне. Ми ж говоримо про коня, також як подвійний символ, тобто це символ сонця, символ швидкості вірності і символ потойбічного світу, тобто втілення диявола. Коли диявол перетворився на коня і підійшов до господа, то господь його сховив саме у такому вигляді і кажуть, що диявол залишився конем на віки. Вже за цими уявленнями ми бачимо оце негативне начало. І саме тому коня такі великі, зеркальні очі, глибокі, як рідко в якої тварини. Кажуть люди, що коневі очі дуже важко дивитися, бо вони там бачать первісну якусь трагедію цієї тварини. Глибоке таке переживання, це відбивається на настрій людському, і через те коневі очі стараються не дивитися, бо це викликає сум. Жаль, і навіть як кажуть, хто дуже слабкий, то і сльозу пустить. Мені здається, що досліджувати фольклор цікаво ще й тому, що всі оці от образи, оці символи, вони. Коротко і влучно втілилися в нашій мові. Скажімо, в прислів'ях, у фразеологізмах. Такий фразеологізм, як «лисом підшити», тобто хитрий, це треба шукати у фольклорі символіку лиса. Навіть прикметники, ведмедкувати, вовкувати, так само вони передають символічні значення образів оцих тварин. Фольклор і мова – це єдиний комплекс, тому що фольклор побудований на усному компоненті, тобто в основі фольклору Лежить устне мовлення і устна творчість, тому не дивно, що люди намагалися висловити дуже коротко, чітко, образно певні свої думки, спостереження, оцінки і людей порівнювали завжди із тваринами, які трапляються на їхній території. Ніхто ж в нас не казав, а це схожий на жирафа, чоловік, бо він високий. Говорили зовсім інші речі: казали на нього там драбина або говорили гавкає як пес про людину якусь чорнороту. Отже, справді, формування фольклору відбувалося фактично в вилоні мови. І мова підживлювала фольклор, і фольклор витворював нові слова, збагачував лексику. Це творчість, тобто і мова безперервна творчість, і фольклор також безперервна творчість. І тому говорити про занепад фольклору нереально і не потрібно, бо це не відповідає дійсності. Передача «Загадки мови» завершується. Гостем нашої передачі був доктор філологічних наук і поет Микола Костянтинович Дмитренко. А я, друзі, чекаю від вас листів на електронну адресу загад.раблик.meta.ua або на адресу передачі «Загадки мови» Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей!